Paskalaren gurekin eta baita ere sasi erdozen zi, e, Oztibarreko egunaren aipatzeko, egunon biex. Bai, egunon. Oztibarreko egun hori, nuntik ateatzen da? Bai, hori ideia hori egteko, ostatu bat, bat eta ikatea da. Sortu da, gero, bon, aspaldiai aipatzen ginen, e, zeitin behin gila, horiten lotu gira, zinez. Mm -hmm. Eta gure ateen saltzeko. Hala, eta zendako inbiak da, olako e, egun bat? Behenetako deia ibajaren ezagultarazteko, lehen, lehen gauzat. Uh, bigajena gure ahtian ere egitentu uh, lotura batzu, beste gishan, uh, alako ala kukuruk tzatzeko manerarik uh, gure ahtian, hain uh, iztiendeku da, olakoetan, gaste, zahago, ahtekoak... Mm -hmm. Eta txaxi ergudenzi hemen baitugu <gülüyor> ere uh, otibarrek bon, ze berezitasun du gola gazak ainzinte ekartzeko. Ba, garen nuke denetan bezala azkuntza dela laborantsa inguruan... Uh, Nagusitzen den e, gauza, agdi eta behi, baina baun batugu beste gauza batzu. Artista hainitz e, badira, ozti baxen, dantzari hainitz ere, eta horrek bon, ere haintzinean zahibar e, dira, horrek ere hor baitira gure ibaxaren e, biziarazteko. Pascal, gehitzeko zergbait? Ozti baxe, enetako, ala, amik uze eta garazi artean da, hori e, dian, la bolantxa marai, mailan badira sistima desberdin batzu, badira pian egoiten diren kabaleak, eta badira mendirat uh, igaiten diren kabalak. Horri izanen dira bai mendikoak, bai peko kabaleak, eta bon, denetaik izanen da. Horri, hmm. xaxi, eh, zu aipatzeko tan, eh, zu uh, mendian, bortur, bortura joiten zira eh, bai. laborari berrikin instalatia? Bai, dielabi urte. Hmm. Zeiki, nola, eusplika, zazupiskabata? Ardi eta behiak batut, eta bon, uru den ah. denak e, mendiantut geienak, eta hori oztibarreko egun aintzat, bon, ardi batzu jautxikotut nik ere, mm -hmm. bai da, bon, gero berriz goitidua indira, bai, han goxokio baitira hemen baino. <laughs> e, Prezeski, oztibaren plantatzea erizek gogo eman dauzu, bat hartu zu, edo nola pahastu da? Ba, nik enaita intxegida hartia ut, eta ba, beti, beti da nik oztibarren bizitian eta enetzat, e, behar nik ez dut ikusten e, ene bizia oztibarren e, baizik, hori dian, enetzat, e, fa, etzen e, beste posibilitateik etxe intxegida hartu behar nien, eta indot. <laughs> eh, Beharba ez da ez dira gara hiobarenak? Ez, ez dira gara hiobarenak, hori segur, e, gero, ala, huai e, uste hotza e, Zaila, heldu zaukula, ikusiko nola itentugun gauzak, eh, haintzinera, haintzinua txegitzeko. Preseski, zu bezalako gazte batek, bon, paskal ere ono gaztia da, baina beste, baina eh, nolako gogoetak egiten ditu, eh, oraiko egoerari begira, erganai baita, eh, aipatzen dugu, ikatian ez dugu besteik ahipatzen, bo idortea, baina baita ere eh, presioen eh, kaskorat goiti joitia, Zer pentsak mota egiten duzu zuk, nola buru egin behar duzu? Ba, ni guk lan iten dugu nez bohtian, mahoan ez ahtziat haula taldekat o besteekin egiten dugu, eta orten pentsatu gu hori pixkat pusatziat, mentuaz ilaite bat edo em, ez guti balin bada ere em, ekonomizatzen nalba da edo zerbait, albizain bat kampoko bas, ben, kampuan pentsetan diren bazkekin hartzeko eta ahalbezain guti eh, kanpoan erostiko, beste naz en ustazolako presioekin eh. ez da ah, biziki gurgun joaiten nalko. Mm. Pascal, zok baito zu esperientzia gehi joxot, laborantxana, zer dio Babe, fe, gehi soñot ez dakit, baina netakore lehen ugtia da, fe, zinez zaila, agerita zaila izanen zela, izanen dela, e, zuain gotio indugu, e, salariak ikarri gora dira, mendiak ez dakigu noiz ahtio iraunen dien, e, ola idortia segitzen badu. Bona, e, biziki galdera pausatzen da, soro, inike, ostibariko egunean, e, laborariak ez dute beste izanen, Mainanboa esperuduta la ola egun batek ba momentuaz pizkatan asi kotiela beten egun batez e, kezka horiek gure hasi e, bezala mainerekin ari gira e, bortea hinala bat bailatzen dugu e, be nire be hausa kaldera pausatzen gira e, azurke berdenez pusatu e, gehiu mendian deitsi gilugasnatu me, mm hala -hmm. sta sta iza Ben, ez da ira, e, segitzeko gauzak soberafitek amiatzen dira, hau ego egunean. Hordean, egoera horrek zonbat iraunen dian, huli, e, mm. hala, ez dakigu. Eta lagundiak izan gienez, e, agian bai, zenta uste dut, e, uste baren edo denetan, berkezka dela. E. Argida, egukitu berko dela, eta gauza batzu berdiela aldatu? Ah, bai, ene en ustez ez da gehiago hula segitzen ala, eta guai berdin ez gira gehiago gibela jiten alko presioak ez dira lehen lehen goro horat ginen eta guk dugu zerbaitin inbarko moldatzeko eta gauzak behiz bentsatu bai. Hmm. Xuxenka saltzapenak e, eta egiten dituzi bat alabestiak? Nik piskat gazna eta suriak bainan bo hain nitz lan badaitiko hono bainetxaldian horrekiko bainan txegur ola dela txusa eta irabazten hmm. beste jende eta ikpashatuz Hor galtzaile segidan. Baina, bi landa mota dezbek dira. Hor laboraria, baina nere, saltzailea bilakatzen da? Bai, hori da gauza bizkat komplikatia. Ez bain, imarak egun txamintzatzen, enostez, segidan komplikatzen da gauza. Hor dut, hori hmm. ere ikasteko den gauza bat. <laughs> Odean garaiak zailako bainan bestaiteko piskat uh, ono bada, indar pisiñoat, <laughs> eta beharrezko ere, pentsatzen dut, olakotan, uh, oztibarreko egun hori nola pentsatu duzi euroko horki, uh, inguruan edo ez bakarik. Laborantxak likua initz hartzen du bai, baita feria du kabalei erakusketa hori eta hamexkatu eta hartzen entzako xapelketa, baina bon, bada ere dantza, bada erakusketa bat, gero atxean konzertuak, gaudemo, ez da, da bakarrik laborantxa nahiz eta likua hundia hartuko dian egun hortan. Mm -hmm. E, bai, e, bon, ez ginen bestiak bezala eginaia jaxas, hordian e, gure bere zitazuna, ustez, sako bon, txapelketa ezagitzea. Mm -hmm. e, zikiroa gure atzajikin eginik, eta gure ostibartajak kozinal. Mm -hmm. bon, um, eta gero, ez dakit ze behar da, gehiak horik erran, eh? guna goxoki pasatzeko manera izain dela? Ah, bai, denetaik zain da, Baskaria eguerditan, Baskarian lekurik ez dien aintzat taloak ere egun guzian, gero uh, Baskaria menditajak taldeak alaituko du, gero izanen dira konzertuak ere atxian, oda, bo, neustez, egun uh, guxo baten pasatzeko manera bada, bai ala bai. Mm -hmm. Ez dakit, zerekin behar bururatu, asteko hau lehen bizikoa da, pentsatzen dut, uh, Biagena ere izain dela zer pentsatia dusier hori buruz. Eh be bon l'enigbartogulena pa sha tu. Mm -hmm. <laughs> ba, un pasatzen bada bistan segituko egizituko dugu la. Ba, bi urtetaik, anaian. Eh, nigna ni tuskea eske returé laña nel zinez bada, bada lana egiteko, berda biziki jende uh, hartzeko eh hala, hartzen du bere be denbora poskat. Mm -hmm. Oztibajeko ibajari meiteko, e, eguna ojendako, e, nein dituzketenak eskerhtu. Eta behar behar ez duk guai patu, behar zain da. Hori horrek bai. hartuko du leku handia, zenta hori baita ere helburu eta bat, behar berriz merkatu bat sortzia hor? Mm. Bai, goizian bada merkatia, la hori ere gen Merkatea, denetak, laborari edo eskulanak itendituzten e, jendean merkatea. Baina ustez, merkatu biziki ere ja izanen da. Mm -hmm. Oden, ez dugu egan ere, e, lekia ere, e, nunbait dega dela, e, erri baten bihotzean izanen baita? Hala, lehen aldikotzea izura hautatu dugu, izura egia. Eta mm -hmm. gero, pentsatzen dugu, e, egiz-egi pastuko Ergarain egiten duten bezala Hala, hala bai. mm. Artzen txako xapelketan, non egiten da? Onduan, plazain onduan den Pensebatian, mai mm. Zerbaita hanzten dugun Edo gomita bat Edo luzatu behar den ono gehiago en... Zerbait gure egun, gure ibak Magnifiko hori ezakutu <laughs> nahi dien jendia Ongi eto gia dela Eta zinez eustez, egun Bikaina izanen da Denen Hina leginen dugu, dikaine izan da inu. Bidez <risa> kek, zuheri, unara ino yinik, eguna, beraz, agorrilaren. Amalauian, igandian.